Sí. I això, i quan vas al Quebec te n'adones, eh? perquè després la segona etapa va ser el Quebec eh, per aquesta cosa que heu llegit de la notícia, per aquest intercanvi de professors, unes jornades eh, en funció d'uns acords que tenim establerts amb el govern de Quebec eh, i resulta que te n'adones com el francès del Quebec és una llengua fràgil Eh, tenint una llei de norma, eh, vaja, una llei lingüística estableix que el, Quebec, el francès és l'única llengua oficial del Quebec, tenint una població del 80 i tants per cent d'autòctons francesos, eh, sent de llengua francesa tota la classe treballadora i, i tota la classe dirigent, i així tot està en situació precària. Llavors, clar la situació del català, eh, que és oficial, però compartint l'oficialitat en la llengua que fins fa poc era absolutament dominant aquí, és una situació que exigeix una tensió constant de la societat Clar. catalana per recobrar-la. Però, en canvi, i ara que vinc de Brussel·les, novament ho he pogut experimentar, eh, estic convençuda que aquesta fórmula que és original i que és tan difícil, realment, almenys en la nostra situació, és l'única forma possible, i fins i tot a Bèlgica ho seria, perquè trobes que Bèlgica, en què teòricament els, els, els problemes estan molt clarament delimitats, de fet, eh, els problemes són constants i permanents, i les tensions lingüístiques són més fortes que aquí. Tret de les zones en què només hi ha gent que parla una de les dues llengües, i en aquest Clar. cas no té cap mèrit, no? però en els llocs on conviuen gent de les dues llengües, que per tant és la situació de qualsevol punt de Catalunya, eh, la situació és molt més tensa del que és a Catalunya. Per tant, la situació és difícil, ens hem proposat una cosa que, que ningú ha aconseguit fins ara, però penso que la puguem, podrem aconseguir, que amb això posarem una fita, no ja a la història de Catalunya, sinó la història universal de les llengües, això esclar. és important. I fer-se respectar a nivell internacional és important, després de cuidar el propi terreny que és a casa nostra, a esclar, o totes de. les terres de la mateixa parla. deia part. Un... Totes són casa nostra. Exacte, però deia i em recordo el doctor Batista i Roca, de gratíssima memòria i de grans en, en, ensenyaments, que ell es resistia a parlar de països catalans i preferia anomenar-ho Terres de Parla Catalana. O germans, pare, o germans de llengua el meu pare també comparteix aquesta visió. sí, és que jo la crec, crec d'una eh, sí, manera total jo no sé si sí. tu, des de la teva àrea de responsabilitat mm -hmm. pots inclinar-te per un, o una opció o una altra no, mira, jo des de la meva àrea de responsabilitat quedaria millor en la causa oficial si també m'inclineix per això perquè és més neutre, això de terres de parla catalana eh, és més fàcilment amb més que això de països catalans ara jo soc d'una generació que ens va prendre molt seriosament això dels països catalans i per tant jo parlo sempre de països sí. catalans <laughs> no jo penso que té l'avantatge de parlar de països en plural que això és important per tant es respecta la personalitat de cadascú i un país té una, una delimitació. Per tant si diem que les illes són uns, un país català, o que són tres països catalans que haurien de ser perquè clar, cada illa clar, és clar, un món. No? I que la Comunitat Valenciana que diuen ara o el País Valencià, com diem nosaltres doncs és un país català i Catalunya és un país català, i la Catalunya del Nord és un país català, em penso que queda més de limitar que si dius terres de parla catalana. Sí, català. però fixa't que, Aina Moll, uh, jo, jo, jo m'inclino només per la solució del vostre pare, del senyor Moll, i també del desaparegut uh, Batista i Roca, doctor Batista i Roca, perquè tu has dit ara, a l'hora de l'enomenar-ho, país, país, i a cadascú d'ells els hi has posat uh -huh. país, però si només diem països catalans, ell argumentava, i argumentava, que aleshores és quan venen els espanyolistes i enreden la troca, uh -huh. perquè diuen, mireu, aquests catalans, ho veieu, us volen colonitzar uh -huh. i eliminen el país vostre, us en priven de dir país valencià, per exemple, i poso per cas... No, al contrari, si són ells que ho diuen jo, eh, per diem països catalans, un dels països catalans és el país valencià, qui no el vol dir són ells. Però que et sap mereix una altra uh -huh. repetició. Sí, sí. Per, per, per incidir en el seu país bé, ell ell argumentava això si fóssim hàbils, deia i tinguéssim un mínim d'estratègia Diríem, i aleshores venia aquella frase de germans de, de la mateixa llengua o de països de la mateixa llengua, perquè cadascú vol dir el seu país. I aleshores és quan venen els espanyolistes i en els del País Valencià, diuen, ho veieu com aquells diuen, i tot ho posen al mateix cova, diuen països Catalans perquè no volen que vosaltres tingueu País Valencià. I aquí, i a partir d'aquí creien que es començava a enredar la troca. És clar que no només és una qüestió sí, de nom. Però és que els que ho volen enredar també te diuen, terres catalans, es pot comptar, aquí s'ha de parlar valencià, clar, parla valencià clar, no diuen, clar, perquè clar, els que ho diuen, que ho diguis, com ho diguis, si diguis, vol enredar la troca, l'enreden. Jo d'ençà que l'any 49 em van tractar de separatista de, de, de, per dues vegades, per la manera com deia, com designava el castellà, una vegada vaig dir castellà, l'altra vegada vaig dir espanyol, amb persones diferents, justament el mateix dia, per aquelles curiositats de l'atzar. I, I cada vegada, immediatament, l'altre va dir, tu ets separatista, eh? I per què ho diu? I si sí, era separatista per un, perquè deia castellà i no espanyol, perquè no volia reconèixer que l'espanyol era la llengua de tots, etc etc. I per l'altre, era separatista, perquè deia espanyol, i com que jo, la meva llengua no era aquella, sinó una altra, això volia dir que jo no era espanyola, etcètera, etcètera. realment... Clar, clar. Si es vol polititzar, clar, clar. es polititza, i el que hi ha és que hi ha o la voluntat de salvar una llengua o bé la voluntat d'ofegar-la. Efectivament. De troquen tenen tanta com vulguin per embolicar-la en el sí, sí. moment que els hi plagui i complagui més.